la hoitza mai tatarriena hi deresueta lo mina inediat a eta kidea idea no mala va a esparreva e chea, hice ditu que mundua, ez du nirea. Hice ditu que mundua, ez du Julieta la chula potrare nahotsarekin hasiera emango diogu gure gorko saioari. Hemen, txingudi de Badiano, reak baino geiago balio zuena. Noi suzi riskinagu basoa baratzabalea, amainiren su kaldea. Artzaiak zuen, begiradazakon paketxu harri azkea Sebe alabazuminduak gotatzen dizkin aldiz Ekimenez Berdin burutu dira azkenbola da honetan e, Gehienak izan dira salatzeko zalatzeko ba, murrizketak Arlo Sozialean ematen ari diren murrizketak Eta baita ere zertan ari den bideratzen diru hori Eta hori izpide izango dugu gorko saioan eta itxarro pena pentsatu geninan amentsan lortzeko bestena pentsa gerre behar genituela eta denon artean biara bunaren errezu mazun txitu geninan urtetan eta urtetan Bidaso atxingu dinguruan ere ekimen batzuk egon dira eta hoien berri emango dizuegun emakumea eta teknikaren aurrera inguruko osnarketa ere zuekin konpartituko dugu. Eta datu zunekin benei ere bidea emango diegu, zabalduko diegu, eta, bueno, hoietako importante nagian datorren... La Torre Nastelenean Okendo Kulturetzean gurutuko da e, metroaren inguruko mai ingurua eta apontentes berdinak izango dira mai honetan eta horri buruz hitz egiteko Donostiako HTRn alkako partaide baten hitza izango dugu gurekin. Beraz, bagure gure saioa musika pizka batekin irekiko dugu eta gero gure lehenengo gaiari ekingo dugu. Zala Karraitzen dugu krezala, sinisten dugu euskaran zukezala Rapada gure arma, itxagure ama, entxonduzu euskaldun berrionek esan dizu dana Letra kontxumitu dezakegu, baina noko dainduko du krizia Jesus ja beala, zela zian, hazia Aimezte jainko zeru bakarrea, nokmanatuko du eskazia Amar segundu behar baditu teziak, hain ditxeko berroitan manurteko hipotekan bizitza zantxeko Tazkaute salgai, elzaten zundan besti horretan, zebat bendurgadu dira begien zaretan Benetan, astu diran erabea, karazun zaitxutan Drogak ontsu mitxailiak Biongai mm -hmm. duro gai kilomrentor dukoa biaduran Ez dira esberdin txera ingeru honak zara Ketak baiak, nondo deneraiak non nora, joan sirene raietar Gando sirena inbeste tren Zertarako dauspilula, kauta buradik zioa Inor ez da, inor baino gehiago enbertsioa Non, esan longa duke nituen Horendik ez dago baregi ya Non, eskaerataz gantxa betxe egite Pokoak ez dira gau soberri ya Non, esan esa longa duke nituen Horendik ez dago baregi ya A tachaca meche dite pa cuando va a estimar tu soledad, se ya te cuenta ni da ucha dira konturatu tu banchuquidas ten nublas, sentimen a jarra y tus ames, tus barreco miñequinas machenetames, tus, a mechacamech, tas va direño dituz Begiratu sentichen poli, sobe ditus, megira tus ampoli, a ucha cha tus sistema riu que guite, sa merjilengel ditu con Emenetzi larro gaeta la ultimo tic suene ante le Jabetu artea machinatu no, ez, ez dira iois matxinatuko matxinao artea Ez dira iois arretuko Barcelona anti sistema muruca de chatabest dutela tas ta abuela guina spechendire la co No no es ha donat venitu ben Cor en di que sago malegia No es ha trascanza be cheguite poco a que kai amorutu zen aurreko egunean protesta bat. Eh, oialez jantzitak agertu ziren kide batzuk eta beraiek hauek eskatzen zuten: gastu militarra eta H.T.ren diru xauketak eskubide sozialak murrizten ditu eta larro geritan uzten gaitu. Martxoak amairu dituen honetan, hainbat antimilitarista eta H.T.ren aurkako zen gizarte eskubideen aldeko zenbait ekintzaiek militarra eta atxeteren eraikuntzak suposatzen duen odolustutze ekonomikoa zaratzeko, fardeletan kontzentratzen ari dira eusko jablaritzak bilbon duen egoitzan. Odolustutze, hau, arrelarriagoa da, egungoa bezalako, krisi eta gizarte eskubideen murrizketen garaietan. Mobilizazionek, Mariano Rajoy Espainiar Gobernuko presidentearen eta Inigor Kujolendakariaren irudikatu dute zenbait lagunen laguntza berea izan du. Gaurko ekimen honen bitartez urrengo larun batean, bai Joanen larun batean, martxoak 16 egingo den egin zen manifestazian parte hartzea deitzen zuten larunbateko mobilizazioa kasu zen biotetik e, ateratzen zen eta murrizketen aurka zen. 2013ko aurrekontuetan Sustapen Ministerioak HTA egiteko eun eta larrogeita mairu milioi euro bideratuko ditu. Eusko jaularitzak ere publikoki adierazidu AHT-eko Gipuzkoako adarra sustatzeko irureon barrogeita mar milioi euro gastatzeko asmoa duela. Xauk eta guztionin gaztumilitarari bideratutako amasei Bosteun milioiak gebitu behar dizkiogu defentsa Ministeriora Joango diren 6.000 milioi, 6.000 saspireun milioetako gastua militar klase pasiboetan Mutua militarrean, nazioarteko erakunde militarrei, ere diru laguntzan, Guardia Zibilla erakunde militarrarieta Industria Ministerioaren kredituetan I-G-D militarrean hamaitzeko bimila sortzireun milioi defentsakoa den zor publikoaren zatian. Balea bide ekonomikoen horrigabeko xauk eta onen erdian, Eusko jaularitzak eunta hogeita mabi milioi euroko murrizketak egiten ditu hezkuntzan, eta beste eunta iruro geita mar osakide aurreko urtearekin alderatuta guztira mila berreun berrogeita mar miloi gutxiago izango dira. Estatu Espainiarrean murrizketauek eunko hogeita bikoak dira osasungintzak. Osasungintzan eunko hogei, hogeia gizarte zerbitzu eta laguntzetan eta eunko amabosta ezkuntzan bitartean jaularitzako pobreziaren eta gizarte desberdintasunaren inkestaren arabera, pobreziak eunko geita sortziko egoera izan du azkeneko bost laurteetan. Euntama lau mila pertsona kaltetuta. Hori gutxibalitz populazioaren eren batek arazoak ditu hilaren amaieran, amaierara heltzeko eta beron jarrizko beharrizanak azetzeko, Gainera, la urtetan eguneroko gastuak aur egiteko baliabide falta dituzten famfamilieen kopurua bikoiztu eginda. 2008an, milata sorttzan familia ziren gaur egun ehunta hogeita lau mila. Guzti hauek populazioarren ehunko hogeita laua dira hae da bostehunta hogeita hogeita bos mila pertsona alegia. Ez inaztu ere, populazioaren eunko bos kakotz saspia, hauseda eunta hogeita bos mila pertsona, ez dira oinarrizko beharretara heltzeko elzeko ere kapaza. Eraberean, azkenengo urtean zehar, noiz bait gozea pasatu duten familien kopuruen kopurua doa, populazioaren eunko e, lau kakotz saspia, da. La 80 mila lagun inguru diru sarreren urritasunak elikadura arasolarriak izatera bultzatu dituela onartzen du. Diru publikoa gastu militarreko eta altzeterako baino ez dago. Bai, bata bai bestea baliabide publikoen xiaguketaren adibide garbia dira. Agiri hau hatzet gelditu elkarlana, koordinador antimilitarista Kakitzat eta Bizkaiako E, kolektibo herri kolektiboak osohausek dira sinatzaileak argilan, e, pre, giza prestakuntzen aldeko asanbla da ikuste zinen hasanbla da, berri otxoak barakaldo, Danok lan galdakao, elkartzen munduko emakumeak em, bezarka den ostatua, RBU taldea, renta, Oñarrizko Renta et Unibertsala eskatzen duena eta ZOS Arrasakeria. La situación es mala y la ley me la con el mínimo no alcanza al final de los meses, el pobre perece, de pobreza crónica, eso parece padece, Ay, parece que esto nunca va a cambiar, si el pueblo no se une y se pone a luchar y buscar soluciones, organizaciones, agrupaciones sociales, no peleemos entre nosotros, si somos iguales, el enemigo no está aquí, está en otros lugares, pobreza y riqueza, este no... Iriquesa siempre ganez si el esfuerzo de los pobres La plata siempre sale y por eso e que unirse Aunque sea en la sede o en la calle reunirse No bajan los brazos y tampoco rendirse Vamos, todos juntos como hermanos Joande, Nostegunean, mugitu mugimenduak hartzeteren orkako protesta ekintza egin zuen e, jaularitzak donostian duen hojasun bulegoan Ala dio zabalutako agiria Atxeteren orkako mugitu desobedientzia mugimenduak, protesta ekin zabat egindu gau brarratxaldian, Donostiako ondarreta uzoko Vitoria kalean, Eusko jaularitzak duen hogasun bulegoan. Atxeteren orkariek, bulegoa prezintatu eta orkuiu lendakaria atxeteren moduko sudur luze batekin, ez da aspikitura handietan dirua gastatzeko garaia. Esaten, agertzen duen irudi handi bat itxatzi, itxasi dute bertan, Hzeteren obran egiten ari den baliabiden xauketa salatzeko beste zenbait kartel handirekin. Bolegoan zeuden langileei protestaren arrazoiak azaldu, eta komunikatu bateman ondoren atzeteren aukariek arkitektura falkultatearen aurrian txikizioako diru gehiago ez. Hzeik ez zioen pankarta bat, zabaldu eta protestan jarraitu dute hor ikaslei ikasle eskuorri informatiboak zabaldu artean salaketa ainttze honen bidez, Urkuil lehendariak bi urterako aurkeztu dituen aurrekontuetan HZen Gipuzkoako eraikuntza lanetarakohirurehun taberrogeita hamar milioi euro gehiago xatu asmo dituela salatu nahi dugu, osaun etxebizitza hezkuntza eta gainerako gaztu sozialetan, murrizketa handiak agintzen dituen artean. Antza denez, hemen ez dago ezertarako dirurik, HTerako ez bada noski. Hori dela eta, Urkuillorren gezurrak salatu eta lurraldea zuntzitzen duten azpigitura lan handia gelditzeko eta HTerren sulora baliabide publiko gehiago ez botatzeko eskaltzen diogu berriro ere Eusko Jaurlaritzari. Buen muchachos, ahi sonaba el tema de SKR, Konexión de Barrios, y ahora vamos a escuchar un tema de Macron C, este compadre nos está ayudando con la garatula, así que saludos para él con la colaboración con la radioconsciencia. Este tema aquí... Patu dugun pegatina, hogazun eh, egoitzan, jarri zuten pegatina, urkujo juna azudur luz-eluz batekin agertzen dena, eta bertan esaldi eh, baten bidez, esaten duena E, ez da garaikia espirituran dietan dirua gaztatzeko, bueno, hori horrekin egonda ekimen bat, Euskal Herri osan mugitu mugimenduak ere dei deituta, eta hauek jarri, jarri dira e, ondoko lekuetan, bergaran e, gazteiz zizurkil, Tolosa, Aduna, Noeta, Bilabona, Lezor, eta Usur, Bila Sarte, Astigarraga, Donostia eta Iron. Eta azken leku honetan, Ba, dirudi pegatina pilo bat agertu zirela Fiko ban, erakustazokan, eta justo, e, bueno, kasualitatez hor izan zuten e, alkatejauna Jauna, Alkatea, eta ferrokarri lego trenaren lagunak, adifeko ordezkariekin batera, E, trenaren iritxeraren ospakizunen baitan abiadurandiko trenaren e, goraipatzeko iardunaldi iardunaldi batzuk eh dioen astean edo duela duela biaste. Beraz, ba bueno, ba, pegatina mordoa bat, eh inguru ezarri ziren, inguruan, e, Fiko baren inguruan eta hoiekin batera eh agiri bat eh zuten zoten ekintzaiek eta alase dio. Agiriak atxeterako dirua alokairu sozialerako. Bidasua txingudiko garapenzale keriaren orkako txinurritegiak, ekimen pedagogiko bat gauzatu zuen, jonden aste askenean fiko ban, abiadurandiko trenaren aldeko jardunaldiaren bezperan, eta hau salatzeko boste inguru, itxaskin atxekitu zuen aretuaren kanpoko aldean. Ekimen honen helburua bertan bildu behar zutenei, Horo Euskal Foru erkidegoaren lehendakaria inigorku juk lehendakaritza eskuratu eta bereala esan zituenak. Horain ez da, aspigitura handien, inbertitzeko garaia. Ahatzetek, arlo ekonomikoan ezin, zein inguru giroan, ondorio larri eta itzulgaitzak izango lituzke. Foruakiz dagoan momentu honetan, diru publikoaren, hose da langileek beraien lanaren, lanarekin irabazitako dirua kopuritzela HT finantziatzeko ari dira desbideratzen. Haudela eta, osasuna ezuntza eta giza zerbitzuak larriki kaltetuak ari dira suertatzen. HT-ren lanek lurra suntzitzen duten neurrian, elikadura, buruasketasunerako eta bizi modu baru jaberako aukerak ere desagertzen dira. Lan arlo bitartean, langileek ez dituzte baja kobratzen, soldatak eta pentsioak izoztu egiten dituzte, oinararriko elikagaiak garestitzen ari dira, lan baldintzak eta eskubideak ukertzen ari dira eta langabezia erraldoia bilakatzen ari da. <totipa> Euska jaularitzak beti esaten du estatuak atxete ordainduko duela, baina ez du inoiz argitu, zediruko puru aurrera tuduen erkidegoak eta zenbat interes ordaindu beharko duen herritar bakoitzak maileguari aurre egiteko. Atxeteren gizarte onuragarritarsuna ere ur, ur, urtsaren urrengoa da, hiriburuak lotzen ditu turismoa eta negozioak hoien artian bultzatzeko, Bitartean Gizanlegoaren mugimendu kopuru nagusia aldiriko trena edabiltzen du herri-herri eta eskualdez-eskualde mugitzeko. Trenaren laguna omen diren Lurreko egaskinaren aldeko defentsa txutsoa egiten dute hau era zuzenean edo zeharka trenbide ertain eta luze askok beraien zerbitzuak murriztea eta geltoki asko betirako desagertzea eragiten duela jakinda gaueko trenak gailunean murgildu dira ezabatu arte eta trenaren privatizazioa aurrera doa okertzat jotzen dugu gau guztia arestean aipatutakoa onartzea eta bultzatzea trenaren laguna izaten alda. Adifek lanak moteltzea agindu du Bizkaian. Rajoik onartu du finanziazioa dasoak egon badaudela. Estatuak egunko berroa murriztu du aurrekontua ahartxeterako. Eta beraieko espatzen dute jardunaldi hauek, dena ongi joango balitz bezala eta aurreko guztia ignoratuz. Txingu dibidazo aldeko garapen zalekeriaren orkako txingurritxinurritegiak Eskualde paregabe honen amorantez dutxua eta baldintzari gabeko dela ledela du. Haudela eta beste Eskualdeetan dauden lanen gelditzea eta zonalde honetarako dauden planak, egitasmoak eta atxeteren aldeko adierazpenak bertan bera ustea galde egiten dute. Uruak, aldu, Izan badituzte dirutza horrekin zeregin zitekenaren inguruko iradokizunak iradok Gure eskualdean azken boladonetan etxe kaleratzeko purua azitzen ari da, eta horrekin batera familia askoren egoera larria areagotzen. zergaitik ez bideratu dirua gizarte alokairu herrikat herritar bakoitzeko, Eta giri hau, erdarazko esaldi batekin bokatu dute. Porun, irun, masu mano, metropolitano. Bidazoa inguruko txinurritegi garapen zalekeriaren aurkakoa. Martxoako gehiatabat, xenofobia eta razakeriaren kontrako nazioarteko eguna. Martxoak 23. Martxe eta Ekitaldia Arratsaleko bostetan Fiko batik Hendaiara. Espainiar eta Frantziar estatuen migratzaile politikari ez. Anitzak ekimena. aldeak Ekimen ezberdin batzuk antolatu ditu, batzuk egindak daude dagoeneko, hoien berri eman dizuegu, eta beste batzuk egiteke daude oraindik. Horretaz, hitz egiteko, telefonoaren beste aldean, sezu e, daukagu, hon arratxalde hon zezu. Arratxalde zezu. Aupa, aupa. Por azkenean lortu dugu zurekin kontaktatzen osongi. Bueno, ari ginen esaten, guen e, arte ekimen desente burutu duzue, mm, azken aste hauetan donostin, atzete zalatzeko, iriredua salatzeko e, taier batzuk, taier ezberdin batzuk ere e, izan dituzue. Ba, ekimen ekimen batzuen berri eman dugu zaionetan, baina nahiko genuke, e, azk ekimen batetaz hitze egin zehazki eta hoe izan zen duela aste bat inguru edo asteta piko inguru burutu zenuten beldurra kentzeko taierra ez bai, da barrela bo, beldu, beldurra gain dituz deituta beldurra gain dituz desobedientzia, desobedientzia testu inguruan enmarkatua beraz kontatzenaldi gozu pizka bat nola joan zen zeregin zenuten tailero horretan zesu bai Ba, ba, bueno, antolatu genun taiertzo hori, eta gombidatu genun horretarako ken mokeko, bilboko ken mokeko lagunak, ez? Eta pixkot, e, o, eta piko lagun edo elkartu ginen, kortsuen paztetian, eta egia esan, nahiko ekimen polita izan zen, ze, ze taierra e, ken, ken mokeko kideak nola bideratu zuen, eta bendurraren inguruko direkzioa intzuna berak eta oso, oso ondorioan ikuste pozitibak izan zitula han bilduken jenen txako, ez? Zer gaitek? Eh, bueno, ba, aldo batetik izan zen nola baiteko nola puesta komun bat, eh, bai aurkezpenak egon ziren, denenak, eh, kontuton hartu da, horrelako tailer bat, nahiko gertua izan bardula, ez, eh, azken finan, zuk nahi ba ez, zure berdurra kontatuko, kontatuko dituzu, kontatuko dituzu, eta zenbait jendean aurkean ez, nolaiteko egora intimo bat edo sortu, sortu behar da ez. Eta gehien batean, e, taierra, e, bi, bi, bizatitan ez, oanatu zen, azera batean aurkezpena ez, anginen personen aurkezpena eta eta gero bakoitzak ere, e, nahi zuenak, e, botatzen zuz zer izun beldurra ez. Eta eta hori zehaztuta ez, nolabait, beldurrak finkatuta ez, e, Urrengo zatian edo talde ta, ta kabatu eta hoiek geinditzeko ze, ze ingo genuken. Hala ere, haitartu utzera, e, mokeko kideak egin zula sarregatxo bat ez, nola e, beharra e, parametro militante nola baita edo eta barne biltu zuetan, oto dintzeak edo eta eta orduan e, beldurroiei mugatu duzuke. Den bezala ez desobidientziaren mugatu, mugatu zen taierra, hori baitzen ideia eta bueno, aipatzeko ere berak eindako sarreran, ez, nola bel, aipatu zen, beldurra naturala dela, ez? Eta guk askotan sentitzen dugun eta sentituko dugun beldurri naturala dela eta eta baita ere azpimarratzekoa da berak esandakoa, ez? Beldurra ez dela norobaite koldarra izatea, ez? Beldurra izatea ez dela koldarra izatea. Bai, baina argi dago iritsi daiteke egoera bat nun bildurra blokeatzen zaituen eta menetan galerazten dizun, ez, ekintza bat egitea. Bai, bai, horretaz ere nola baitz e, mintzatu ginen, ez, beldurroien inguran, nola, beldurrak edo motatask, mota askotakoak biren, ez, alde batetik, aipat beldurzuk beldurruzuk esan duzun hori, ez, nola, beldurrak, beldurruzun ere, adioz, e, zerbait gaizke ateratzea, zuk zerbait gaizke ditera, eta orduan ez duz parte hartzen, edo beldurre izatea, beldur izate horretara ez, ekintzabatean batean denaz apustuko dut zut, ez? Eta horren inguruan, ari ez, mintzatu ginen, zailkatu genun beldurrak, ez? bakoitzaren bota zitun arabere, mokekokidea zailkatu zitun, eta nolabait e, irizpide batzutan, edo izan ziren, hori e, beldurra bestek esango dutenari, bai familia, bai lagunak, e, bai kaleko jendea, Gero ere, aipatu zen nola ez, e, estatuari beldurra ez, are, eta gehiago euskal herri baten, ez, e, non, e, komunikazioa, tortura, eta guzti horri, entramal guzti horri beldurra izatea ez. Gero, poliziaaren ondarkereari ere, beldurra aipatu zen. Eta gero, beldurra batzuk, badiruera ez zuten afektatzen, baina baita ere, gorda udela ez, nola baita, kolektiboaren bertan emandaitezkeen pues, parte hartzearen beldurra, part, eta dena, dena delako hori. Eta baldgo ba, olku praktiko bat ba, zer egin hori ez, ba, ikusten duzunean antidisturbios bat datorrela e, ba, zure, zure gan ez e, porra ezkutan jotzera ba, eta olakoetan zer ze egin daiteke bildorra gainditzeko. Hor, beldurra egin ditzeko, bueno, haipatu genun gauzaetariko gara, bai atxilotze arrisko anzodenean o ekintza batean atxilotu, edo antedisturbizarekin, edo haipatu genun gauza fundamentala, izan zen ari batik kolektibokia asumitu darrela nolaiteko ekintza hori, es, e, errepresio baldin badago, edo edo polizia gengipo ibagasotzen baduzu, es. Eta baita ere oso garrantzi duela aurrekaria ekaria, ez ez? prebentzioak izatea, mm hau -hmm. da atxilotua izan bazarenean, informazia abokatu haren telefonoa aukitzea, eta nola baiteko aurre prebentzio hori e, mm -hmm. izatea, baita ere, ari polizia, polizia etortzen denean, ba, ba ze indezak ezun, ari ez, desoidentzeain barbadozu, ze indezak edun, bera ukitu bai ala ez, indezak ezun edo, nolabait, olako prebentzio maila bat izatea eh, gauza hoietarako. Eta baita ere, haipatu zen, beldurra hies, kasu batzuetan pozitioa izan daiteke da, antizurriosegien kasuan, ze alertan jartzen zaitu eta, bueno, horre ere, beldurra izatea igual, etortzen denean, igual pozitua, hartu izateke, ze alertan edo nolabait jartzen zaitu eta... <gülüyor> Beraz, taldearen garrantziare aspi marratu zenan, ez? kolektiboan zaudela sentitzearen garrantziari. Bai, noski, bai, hori aipatu duan, ez, ez, prebentzioa uh -huh. lezaurretik eta hori bermatua daiteke tajerrekin, tajer juridikoekin, ez, hagin bueno, nola bermatu daiteken, eta batez ere, bai, kolektiboaren babesa sentitzea, ez, uh -huh. e, mokekokidea, karo, esperintzere gantik, ere, hori, inzumizio garaiko kolektibo irmatasun hori ere, aste beharrekoa da, ez, Orduan eta eta ere desoberin desoberintzaekin zbatean oto represiboa kitzando alitu ere, hori hori nolabaiteko babesa ematen dizu ere, beldurra nolabait albo albo batera utzis, eh? Sendotasun bat ematen dizu o o, o espero da sendotasun hori ematea, ematea eta kolektibo horren garrantzia, hor respaldo horren garrantzia ikuste bai, osea, bai respaldo eta bai prentzia ez o da nolabait eh meldu hori gehindizeko, ez da. Uh -huh. Beraz, e... e... e... emai, valorazio positiboa egiten duzue, ta hierro nien honi buruz, zesu? E, bai, bai, nik jendea, agartutako jendeak ere, valorazio nahiko uh -huh. positiboa erdintzuen, batez ere kolektiboki tratatzeko, ez, asunto horiek, eta e, hierra ere, zenbaitarlotan, garatu ezak e, da, daitezke, e, ose, zen edut, e, tortura, bat den dena guztioren, inguruko beldurroiek especializatu inbarko ziren ez, eta hierretan. Baina nik uste horokorrean, jendean nahiko, nahiko gustora egon zela, eta eta nahiko aprobetxagarrei zantzela, batez ere, bueno, e, pauta batzuk, edo emateko, zer barko genuken, prorentzio aldetik, kolektibo aldetik, ez, e, beldurrori pizko bat ekiditzeko, edo ez, ez gain, deusestatzeko, beldurra ez beldurraz zugu deusestatzeko, hori argi gerako zitzaigun, baina gaintzak bai, geinditzeko inden batean ez. Dola es asko izan zut zen duten beste tailer antzeko bat, ez? Desobedientziari buruzkoa. Zer, bai. zerbait serikusi ez zer aukaten biok edo diferenteak izan dira. Es, eh, se bueno, ildo Bernietiges beldurra betzi, pues el izan zen fiskot erresistentziaren inguruan, mm -hmm. erresistentzia ez violentuaren inguruan eta olako holako ekimenen inguruan izan zen, ez? Eta bueno, beldurra beldurra gain ere, bueno, horrekin Ez, nola baita ere, zer ikusia duz, e, e, e, zentu batean ere resistentzia dezuelenta egiteko, bildurraria albo batera hautsi barruzu askotan, ez? Ba, bai, zentu horretan. Zalantzari gabe argi dago, bai, bai, bai. Bale, ez ezu, eta aurre, aurrera begira, e, datorren astelenean izango duzue, antolatu duzue, okendo kulturetzean, metro buruzko mainguru bat, ezta? Bai, hori ze, bai martzago 25tea an e, Arratsaldeko azpiretetan hori, e, oke mm. ondoren okay, eta berta, ba hiri eredua, az, imaginatzen dut estabidatuko ez duzuela, ezta? Da? Hemen daukat, bueno, eh, bueno bai, kontatu. Mm -hmm. Bueno, puntu, puntu bat hori, ja, antolatu, ben, Euskal Herriaren inguruko nolabaiteko hitzaldie bai. hitzaldi e, bat ere eurohiria, oi, oi, ireruarenen inguruan eta bar. Eta beintza da metroan zentratua, ez da, baina bueno, nik e, horrelako ez, e, ez da, ira batean ja, ikuste hiri eduaren gaia beintzat ukitu beharko zela, ez? Bai. Mhm. Mm ba, ponente asko parte hartuko dute mainguru horretan, beraz, e, nahiko interesgarria dirudi, ezta? Bai, bai, bai, ba, ditugu bugurekin, e, bos ponente. Mm -hmm. Alde bat etxidago, Ander Bortazar, arkitekto bat, hor, egin du metroaren egitasmoaren inguruko irakurketa batez, eta, bueno, plazaratu digu, eta berak ere, nola haiteko, e, proposamen bat ere, alternatiba da nola proposamen bat plazaratuko digu, e, eta ere dugu gurekin unai erroitzenean diputazio eta mu, diputazioko muguko eta garraio publikoko zuzendaria, eta horre, bueno, pixko talduk jarrera salduk edu, eh? Gero ere, Oskar Bordez daukagu, Eusko Treneko langileen batzorde irankorreko kidea. E, Hau epizkot, txalatuko e, dute, nola, jaurraritari, benoztialdeko metromarkaren zorrerarekin, Eusko Trene enpresaz atzitiko duen asmoa, ez? Nola horren inguruko itzarte hartuko dute. Gero, no, Josu Ritzola ere, izango dugu gurekin, altzagoitaba tauzolkarteko kidea, eta horiek meraien nola baiteko, Eh, ikuspuntua metroan inguruko ikuspuntua azalduko digutez eh, aipatu behar da hori eh, azarotik ega hor daudela azita ez eh, lanak eta zembukatzeko izan uh, no, denostia johatzen uh, horkako taldeko kide bat ez, Mikel Albares, eh, orain dela gutxik kaleratu genun metroan inguruko ez ere testu noiko mardul bat eta hor plazaratzen ideiak ere eh, esplikatuko ditu piskatu Beraz, bai, maiko, maiko anitza, <laughs> maien gurua. Bai, eta oso interesgarria, titulua da Donostialdeko metroari buruzko maien gurua, baina noritara zibar dugu eh, es, eslitzatek eslilik eh, Donostialdera mugatuko metroa baizik, eta, bueno, adibidez, onera ere iritziko zen, ez? Beraz, hangian gure inguruko jendeari ere interesatuko zaio horre bertan bai. egotea. Ba, ino eski, ino eski, bai, estofan bai, zentratu eh, esto, bai, inda bakarri donostiako pasante horretan, baina, bueno, esan egitasmoa eh, Donostialdeko metroa dela ez, ez da, donostiara mugatzen, eta, bai, txostenean ere haipatu zen ez, eh, oso donostialdeko muga guzti horri afeiktatzen dio, eta, bai, bat, eh, irungo jende ere animatzea, <laughs> mintzat, eh, interesa bat dute, maien ingurura horri zera. Osongi, bai, gerada dilla hor, zuen eh, de ialdia. Gatorren e, astelenean, e, martxoaren ogeita bost, arratzaldeko zazpitan, okendo kulturetxean, ba, nahi duena hortekan agertzeko. Hoi, oh, ze. Oso, ongi, zezu. Ba, zerbait, e, beste ekimenaren berri, eman, eman nahi diguzu? Aguratu ba, bai, ba, ba, ba, azkeneko ekimena, <laughs> <laughs> e, antoratu du bere, apiriak amalau, e, igandea, igande pasabat, <laughs> kortsonia gaztetxean, gozien, Eh, izango dena Baskari, Baskari bat eta gero kontzertu lasai batzuk, kantolatuko ditugu eh, izango dena bat, alde batetik kantoria bi eh, jo, biberon jol eta, bueno, olako musika lasaia eta gero mugaldeko ere beraz, mm -hmm. eh, baita ere apriak amalauean grosera kotzenea gaztetxera hor ere aukera izango getzute nahi badutzu da oso, hankizuzu, ba milazka vale, hasuen berri Beurre. emateagatik eta horrengo arte suerte handia agur berri baiog agur abuz horraitarazeko dizuegu ba asezuk aipatu digu zeponenteak egongo dira metro metro donostialdeko metroari buruzko mai inguru hontan eta deialdi honekin batera ohartxo hau kaleratu dute Donostiako taldekoek mai inguru honek herritarren artean Donostialdeko metroaren egitasmoari buruz eztabaida bultzatzea eta erantzun soziala pistea du helburu izan ere jaularitza berriaren eskutik egitasmoaren zatikako geldiarazpena e gertatu et e gertatu eta litekeeneko E teaketa baten aurrean gaudelarik une hau erabakigarria dela uste dugu. Metroaren buruz orain arte jendartean inoiz emanez den eztabaida eta ekimen sozial bat bultzatzeko. Oni dagokionean, metroaren auzian herritarren informazioa parte hartzea eta eztabaida erabat bat baztertuak izan direla zalatzen dugu gainera. Bestalde, Donostiako metroaren egitasmoa bere osotasunean Donostiako hiri erdialdeko obra polemikoa, baino asko zere azpiegitura plan zabalagoa dela azpimarratu behar da. Iri buruaren marko lokala erabat gainditu eta eskualde osoari eragiten dion eta lurralde naiz jendarte eredun metropolitarra indarragotzera gotzera, proiektu baten aurrean baitgaude. Ez bairi gabe kostu ekonomiko altuak, esaterako mila eun milioi eurotan, aurre ikusten da metroaren operazio, jaularitzak argitaraturiko, donostialdea bidazua bea, zonaldeko, satikako lurralde planan, eta ondorio sozial garrantzitsuak ekartzen ditu berekin metroak. Bere sustaitzaiek beti nabarmendu dutenez, donostia eta bere inguruaren kontzeptzio metro politarra areagotuko luke. Esan gabe doa, PNV-ren aurreko gobernuak sortu zuela metroaren astapeneko egitazmoa nuri alopede gereniuren garaiko garraio zaiak aintzuzen eta gero pesoek imposatua izan dela. Atenzio nindarra Zeiago guetarik ema Daki gu bat zenditu gunean Egun batzuk horrela dira Aldakigu gure eroen izena Hangaitezke aien iletara Periogeko guziata narekin la ruta aitza la riscuchuegia da ortik ibiltzeko kontodan etzo goetari kemanbea haso ardena haso data ez dañoroni denencat nor kez du maite askatasuna na staler eskuarte dugu dogo gure saioaren asken atalarekin eta bertan nahi, dugu, nahi ditugu ekarri onera banda hasibak eta mariamezek ekofeministek idatzitako hitzak beraier liburuan la praxis del ekofeminismo eta lase diote iparraldean saltzen diren salgai enportatuak ekoizteko egiten den lana trebatutako langile Europar ar batek irabasten duen diruarekin ordainduko balitz, gutxiengo batek soilik ahal izango zituen salgai oiek erosi. Baldintza ekonomiko uragarriak dituzten errialdeen Azkon ekonomiko etengabea emakupen jatorrizko herri koloniziat kolonizatuen eta naturaren lepo lortu da. Mendebaleko gizartean ematen diren bizi maila eta kontsumoiturak herria beratzetarik mundu zabalera hedatzeko bi lur planeta beharko genuke batalen Gaia eskuratzeko eta besteak hondakinak botatzeko. Aurrerapen teknikoak, askatasuna eta emakumeon zapalketa. Oso barneratua dago, aurrerapen teknikoak bizitza, erresteko eta gu lanaren esklabutzatik liberatzeko asmatuak izan direla, Gosa barneratua dugu berez aurrerapen zientifiko tekniko eta teknologiko guztiak onak direla. Berrikuntza teknikoak beti egokitu dira kapitalismoaren beharretara eta honek beti zuzendu izan du tresna sistema berrien garapenaren erritmoa. Asmakizun teknikoak ez dira berez ematen, hoien atzetikan ikerkuntza badago jende asko horretan ematen du bere lana Eta denbora, eta noski, diru inberzio zehatzak ere badaude. Beraz, interes ekonomiko houtzek bultzatzen dute asmakizun hau. Eta ez bestea ikertzea, bultzatzea eta garatzea. Ondorioz, inozo xamar izango litzateke sinistea, interes ekonomikoak pertsonen gehiengo baten interesekin bat zela, Kapitalismoaren funtsionamendu kopidagabea ez ezagutzea litzateke. Zurtzia falta, alegia. Teknika eta teknologiaren inguruko ezta bai da gure jendartean eta batez ere ezkertiak munduak zintzilik dugun ezta bai da da. eta bandana ziba idazle ekofeministek gai hau jorratzen dute bere liburuan ekofeminismoaren praksisa. Beraiek biotenez, munduko lehenengo gerra baino lehen oniarrizko gauzak, xaboya, karropak eta likagaiak etxaldeetan ekoizten ziren lamentu buruazki honetan emakumeek zuten ekoizpenaren kontrola eta jabetza. Karaai hau igarota, industria jabetu zen arropa, elikagaien eta xaboien ezpoizpenaz emakumeak dezjabetuz. Prozeso hau traumatikoa izan zen emazrentzako. Beraien etxaldean eta gizartearen andre eta jabe izatetik jabego izatera igaro ziren eta egoera berri hau etzen batera atsegina edo erakargarria beaientzako. Honekin no, batera, burazketasunean, burazketasunean, oinerarriutako ekonomia eta jendarte batetik komerttzeo eta etekin ekonomikoek zuzendutako sistemara igaro ginen. Historiagile feministak etxalde modernoaren sorrera aztertu dute kapitalismo industrialaren beharretarako zerbait ezinbesteko bezala. Zupenaz. <totipen> uo amor Oñarrisko gauzen ekoizpena, industriaren esku geratu zenean, emakumeak hoien ekoizpenatik at gelditu ziren eta hori dela eta utzune domestikoa deitutako sentimendua nagusitu zen beraiengan. Utzune hau gero gauza gehiago eta nitzagoekin betetzen hasi ziren industriatik. Emakumeak utzune hori sentitu ez eta etxean gustora geratu zedilla beste historia gile feministen arabera, bigarren mundu Gerran Estatu Batuetako emakume askok beraien herrialdearen ekoizpenaren parte aktiboa izatera igaro ziren. Gizonak gerraeak zeud, gerrafrontean zeuden bitartean, Emazteek ekoizpenaren egituraren jabe egin ziren eta augustora sentitu ziren ere mugura bereg ganatzen ren MUNDU Gerra bokatu eta gizonen bete beharra frontean amaituta emakumeak itzularazi behar zituzten etxaldea. Hau gerta ez edia handia zegoen emakumeen partetik. Guora sentitzen bai ziren beraiet bizi modu berriarekin. Hori dela eta sistemak amu, berria asmatzera behartuta egon zen emakumeak etxe aaldea erakartzeko berriro ere. Amor, amor, amor. Hau lortu alizateko, elektrotresnean ekoizpen eta salmenta laua izeetara zabalduzuten Etxalde bakoitzean, tramankulo ezberdin bakoitzaren ale bat zegoela ziurtatu arte etziren gelditu Eta azkenean, lortu zuten etxe guztietara iristea Esan gabe doa, bide batez, hone merkatu berri eta zukutxu bat irekitzen zion kapitalismoari. Beraz, etxeetan elektrotresneriaren ornikuntza eta hoiekin batera alde zaurretik prestatutako janaria, alde zaurretik ositako jantziak eta kosmetikoak etxeetan saltzearen arrazoia, etzen izan emakumeen bizitza hobetzea edo beraien lanarit harintzea. Baizik eta etxeko presentegiari urrezko kaiola baten itxura ematea. Nola bestela etxera itxularazi miloeka emakume? Zailoari, Saioaren amaierara hurbiltzen ari garen hontan, ez dugu bukatu nahi e, aipatu gabe joan den ostira larattsalean irunen e, burutu zen e, protesta ekintza bat, baina nahiko protesta ludiko festibo adarrikatzaile eta umoetsua. Eta protesta hor, hori ba, irungo kolektibo ezberdinak ananttolatu zituzten, Kaleratze Stop, Zosarra eh, Zakedia, eh, Htel ah, Ditu Elkarlana. Zona uh -huh. eh, sindikatuak da ELA eta LAB, eh, Republikarrak, Irungo Republikarrak, Emozku eh, kontifasistak, eh, eta ez daki dut orain. Ba, no, desiente, kolektibo desiente, eskerrik asko, Mariano, zure laguntzagatik zen zenbadaukat hemen, e, justo protesta ekintza horretan kaleat, baneatutako panfletilloa, baina ez dut ikusten e, antolatzaia. Eta, bueno, egiten diote iritarrei e, galdera bat e, zer, e, zer jartzen zaitu umore honean. Eta aipatzen dituzte gauza batzu, ba, norberak gurutze bat e, bat hartzeko ez, nahi duen gauzetan eta alde batetik ellangabe eh, zitta aipatzen da ehunko emeretsikoa eta hirian bost eh, mila lagun eh, lanigabe gabe. bi mila hama bigarren urtean emandako laurogeita heeretzi etxe kaleratze. E, prekarietatea emakume horpegia daukan, pobrezia gehi basterketa soziala, kaleez hitzai gutxiago egotea, Eh, hainbeste etxo izo egotea, osasuna eta azkuntza murriztuak, eh, pertsona bakoitzak, laumila eta saspire honetan euro ordaindu behar duena atxete ordaintzeko, edo besteak. Eta bokatzen dute zaten noiz arte. Eta bueno, esan dugun bezala oso protesta koloretsu, humoretsu, eta ludiko eta aldarrik izan zen E, Ostiralean ikusi izan genuena eta larun batean bilboko manifara joateko deitzen zuena. Eta, bueno, horrekin ba, eta berriro horretaraziz e, datorren astelenean arratzaldeko zazpitan okendo kulturetzean egongo dela met, donostialdeko metro eta inguruko metropolizasiaren inguruko mai ingurua, ba, honekin utziko zaitugu, zaituztegu gaurkoz. Milazker, gurekin egoteagatik, ongi pasa eta hurren arte. Etxe bizitza eskubidea delako. Kaleratzerik ez! Jaleratze arriskuan bazaude, deitu 6 sortzi sortzi, 6 bi bat, iru bat bat, telefono zenbakira, edo idatzi email bat stopdesauziosbidasoa arroba gmail.com elektronikora. Gogoratu, 6 sortzi sortzi, 6 bi bat, iru bat bat, edo stopdesauziosbidasoa arroba Galera Tzerik es...